Вона вирахувала його відразу, що війшла до ресторану. Небо якого розуму для цього не знадобилося. Лише двоє чоловіків сиділи на самоті. Один із них – літній джентльмен, перед яким уже стояла тарілка з їжею. Другий – років 35 чи 40, з гравою чорного волосся та вольовим підборіддям. «Можливо, він актор», – подумала вона. «Актор, якого негайно взяли б на роль бандита. Щоправда, він читав книгу. Таке заняття наче їй не пасувало бандитові. Може, це не він, – майнуло в голові. Може, його затримала негода. Вона здала пальто до гардероба і сказала Медоротелю, що в неї призначена зустріч із містером Катлером». «Будь ласка сюди, Само собою, медродотель повів її не до столика літнього джентльмена, а до іншого чоловіка, який, побачивши її, закрив книгу і підвівся». «Біллі Катлер», – відрекомендувався він, – «а ви, Дороті Морган, певне ви не відмовитеся випити? Що вам замовити?» «Навіть не знаю, а що п'єте ви?» Такого вечора немає нічого ліпшого за сухий Мартіні. Він торкнувся келиха. Я, що насів, одразу й замовив, і вже готовий повторити. Мартіні виходить у моді, так? Наскільки мені відомо, цей божественний напій з моди ніколи не виходив. Я теж питому Мартіні, кивнула вона. Чекаючи, поки принесуть замовлення, вони розмовляли про погоду. Їздити в такому тумані справжнє жахіття, заважив він. На автострадах зіштовхується до 50, а той ста автівок. Сподіваюся, ви не за кермом? Ні, я приїхала потягом і взяла таксі. Ви вчинили обачно. Мені вже доводилося бувати в Гобекані. Півтора роки тому ми навіть хотіли купити тут будинок. Якби ви його придбали, то зараз були б із чималим зиском. Ціни за цей час суттєво зросли. Ми вирішили залишитися на Мангеттені. А потім вирішили піти різними шляхами. Подумала вона, але не промовила. І слава Богу, що ми не купили дім, інакше він би спробував відібрати його в мене. А я приїхав автомобілем. Туман, звісно, жахливий, але я виїхав заздалегідь, не поспішав і дістався без пригод. Щиро кажучи, я забув, коли ми домовилися зустрітися о сьомі чи о на восьмо. тому і прибув на сьому. Отже... «Я змусила вас чекати. Я записала собі, що на сьому тридцять, але я теж думав, що сьомі тридцять. Проте вирішив, що ліпше почекаю я, ніж ви». «Да він поплескав по обгорці. «Я взяв із собою книжку, замовив Мартіні, а що ще потрібно чоловікові для повного щастя?» А ось і Джо з нашими келихами. Мартіні принесли сухий та холодний, саме такий, який і хотілося. Після першого маленького ковтка вона не забарилася похвалити бармена, а білі Катлер додав: Так, із Мартіні ніщо не зрівняється, а тут змішувати їх вміють, між іншим. «І ресторан тут неабиякий. Я б порадив стейк або тушковану телятину. Саме те, що треба під Мартіні». Він подивився на неї. «Класика не виходить із моди. Замовити нам пару стейків». «Ні, дякую. Я не збиралася тут засиджуватися». «Ну, як знаєте. Я думала, ми вип'ємо». «І вирішимо те, що маємо вирішити». «Саме так. Добре, мене це влаштовує». Тільки вона ніяк не знаходила потрібних слів, щоб перейти до справи, яка привела її в Гобекен, оце ресторан, за столик до цього чоловіка. Вони обоє знали, чому вона тут, але це не звільняло її від необхідності, перевести розмову на визначену тему. Аби хоч якось полегшити собі завдання, вона знову повернулася до погоди, до туману. «Навіть з гарної погоди вона приїхала б потягом і таксі», сказала вона йому, бо автівки в неї не було. «У вас немає машини?» – здивувався він. Томіш казав мені, що ваш заміський будинок Розташований там же, де й його. Ви ж не може детіставатися туди автобусом? На його автівці. Його автівці? Ага, той самий хлопець. Говард Беламі. Чому б не називати його ім'я та прізвище? Його машина, його заміський будинок, його мансарда на Грінстріт. Він замислено кивнув. «Але ж ви там уже не мешкаєте». Звісно, ні. Із заміського будинку забрала геть усі речі. Віддала йому мо мої ключі від автівки. Усі мої ключі. І від автівки, і від заміського будинку, і від мансарди. Весь цей час я зберігала за собою мою стару квартиру на 10-й східній вулиці». Навіть не здавала її під найм, Перечуваючи, що вона може мені терміново знадобитися. І не помилилася, чи не так? А через що, дозвольте запитати, ви з ним посварилися? Та я, щиро кажучи, і не сварилася. Ми прожили разом три роки. Перші два дуже навіть непогано. Звісно, не як Ромео з Жулієтою, але скаржитися мені нема на що. На третьому ж усе пішло шкереберть, і я збагнула, що час розбігатися. Вона потягнулася до келиха і з подивом виявила, що він порожній. Дивно, вона не пам'ятала, як висушила його, поглянула на чоловіка. Він терпляче чекав, його темні очі лишалися безпристрасними. Він каже, що я заборгувала йому 10 тисяч доларів. вихопилося в неї після тривалої паузи. «Десять штук?» Він так вважає. «А ви?» Вона похитала головою. «Але в нього є папірець. Боргове зобов'язання з моїм підписом на 10 тисяч доларів. Так». «Виходить, він нібито позичив вам ці гроші». «Так, вона покрутила в руці порожній келих, але він не позичав. А вже ж, папірець він отримав і поклав гроші на мій рахунок. Проте я йому нічого не винна. Він дав мені гроші, а я оплатила ними круїз, на який ми разом і вирушили. Куди? На Кариби? На Далекий Схід». Прилетіли в Сінгапур, а далі попливли на Балі. Екзотична видалася мандрівка. Так, тоді в нас усе було добре. А зобов'язання, яке ви підписали, нагадав він. Щось пов'язане з податками, щоб він міг списати ці гроші. Тільки не питайте мене як. Розумієте, увесь час, поки ми мешкали разом, «Я платила за себе. Витрати ми ділили на А круїз – це окрема стаття. Він хотів сам його. А підписане мною зобов'язання було потрібне лише для того, щоб не збільшувати витрати, ухилившись від податків. І все? Так. А тепер він заявляє, що це борг, який я маю повернути». «Я вже отримала листа від його адвоката. Уявляйте собі, листа від його адвоката. Він же не збирається позиватися до вас у суді?» «Хто зна? У листі адвоката вказано, що якраз збирається. Катлер спохмурнієв. Якщо він звернеться до суду і ви під присягою розповісте про його ухилення від податків, як же я можу розповісти, якщо сама брала в цьому участь? Дивно все ж таки, він позивається до вас, проживши з вами кілька років Знаєте, зазвичай ініціатива походить від жінки Є навіть спеціальний юридичний термін Паліменти? Так, паліменти, утримання після розриву «Ви не намагалися їх отримати?» «Ви жартуєте. Кажу ж вам, я за все платила сама». «Цілком правильно. Ви саме так і сказали. Я платила за себе. До того, як зустріла цього вражого сина, я платила за себе. Поки була з ним, я платитиму тепер, коли вже здихалася його». Востаннє я брала гроші від чоловіка, коли мені було 18 років. Дядько Ральф позичив мені їх на квиток до Нью-Йорка. Він не казав, що це позика і не давав на підпис жодних папірців. Але я все одно їх повернула, загощадила і надіслала поштою. У мене тоді навіть не було рахунку в банку». Я пішла на пошту і відправила їх переказом. Отже, ви приїхали до Нью-Йорка у 18, Щоно ну, закінчила середню школу. І відтоді покладаюся лише на власні сили та сплачую за всіма рахунками. Я б заплатила і за той круїз, тільки він усе облаштував, так ніби ця подорож, його подарунок. А тепер він хоче, щоб я заплатила і за нього, і за себе. Він хоче отримати 10 тисяч плюс відсотки. Він хоче отримати ще й відсотки? У розписці вони вказані. 10 тисяч доларів плюс 8 відсотків щороку. Відсотки, повторив Катлер. Він лютує. Бо ініціаторкою розриву була я, у цьому і вся річ. Я зрозумів. Ось я й подумала, що він, можливо, передумає, якщо з ним поговорять двоє міцних хлопців. Ну, саме за цим ви до мене й прийшли. Вона кивнула, не перестаючи крутити в руках порожній келег, Катлер указав на нього. Запитально піднявши брови, вона знову кивнула. Він підняв руку, спіймав погляд офіціанта і знаком запропонував повторити замовлення. Вони мовчали, поки порожні келихи не замінили повними. Двоє хлопців можуть із ним поговорити. От і чудово. Скільки це коштуватиме? П'ятсот доларів. Мене це влаштовує. Ви хочете, щоб вони з ним поговорили, але насправді маєте на увазі щось більше. Ви хочете, щоб ця розмова справила на нього певне враження, аби він збагнув, що мусить виконати поставлені умови, якщо не хоче, щоб до нього вжили заходів фізичного впливу. Так ось, якщо ви прагнете справити враження... Треба відразу починати з фізичного впливу. І тоді він зрозуміє, що ви налаштовані серйозно. Тоді він злякається, бо інакше лише розлютиться. Не відразу, звісно, не втумить, коли двоє здорованів притиснуть його до стіни і пояснять, що він має зробити. Утумить, він накладе у штани». Але якщо вони обідуться без рукоприкладства, він, прийшовши додому і помисливши, почне лютувати. «Здається, я вас розумію. А от якщо його відразу відгамселять, не надто сильно, але так, щоб він не забув про цю пригоду протягом наступних 4-5 днів, тоді переляк задавить людь». «Ось що ви прагнете?» «Згодна». Він маленькими ковтками пив Мартіні, хоч цільно позираючи на неї поверх келиха. «Мені потрібні деякі відомості про цього молодика. Наприклад?» «Наприклад, у якій він фізичній формі?» Йому не завадило б скинути 20 фунтів?» «А так він у повному порядку». І серцем клопотів немає? Немає. Спортом займається. Він записан до спортивного клубу. Спершу ходив до тренажерної зали чотири рази на тиждень. А тепер щонайбільше двічі на місяць. Як і всі, з незаплечима Катлер. Тому, власне, спортивні клуби Гідеман крутують. Якби всі члени, які сплачують внески, перейшли одночасно, черга до роздягальні розтягнулася б на півкварталу. «А ви тренуєтеся?» – запитала вона. «Так», – кивнув він, – «переважно піднімай вагу кілька разів на тиждень». «Знаєте, увійшло в звичку. А де саме, не скажу». «Я і не питатиму, сама можу здогадатися». «Наймовірніше зможете!» – він широко усміхнувся. «Усмішка!»